نور الله حدينا غنينا نور الله نور الله نور الله نور الله نور الله هدينا نور الله هدينا والفرحه تهينا što ona obraćuje sestre assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nekaj salavat i selam na Muhamedu. Sina Allahu na njegovu časnu porodicu i na sve njegove druge drugove koji ga sjediše na dobro generacije, posljednjih koje su pratile uputu poslanika Salabahorije i Salabahorije. Meni je zadovoljstvo da sam opet sa Vama ovdje. Znači ovo kaže mi srca. Drago mi je da sam sa Vama i da možemo danas da progovorimo danas i sutra, Inšala, o jedno jako bitnoj temi. A to je muslimanska porodica na zapadu s akcentom na naš brak na muslimanski brak mi smo sa organizatorima dogovorili da ovaj seminar naslovimo muslimanska porodica na zapadu a da centralna tema bude brak iz razloga da kad govorimo o porodici, ne zaboravimo druge relacije unutar familije, unutar porodice. Relaciju, recimo, ili odnose na relaciji otac i sin, djeca i roditelji, braća, braća i sestre, i šira rodvina. Zašto? Zato što danas jako puno govori ili se potencira, mada se, iskreno rečeno, malo govori, pravom smislu, o našim odnosima unutar familije. Tako da kad čujemo da će biti predavanje o bračnim problemima ili o braku, onda se očekuje da će to da bude predavanje gdje će se odmah govoriti o tome kako treba da muž kukuje cvijeće ženi i tako dalje. Time se zanemaruje jedna jako bitna oblast u na našem životu, a to je pravo drugih žena u našem životu, kao što je majka, kao što je sestra, kao što je kćenjka, kao što je tetka i tako dalje. Što je jako bitno, jer zdrave porodice nema, dok ne budu svi ti aspekti popunjeni, ispravno realizovani i u životu primjenjeni. Zato se govor o muslimanskoj porodici. Nane kao nužnost. Kao nešto što zahtjeva ne samo okolnost, nego i stajnje u koje se mi nalazimo iz razloga što primjećujemo da su mnoge stvari manjkave. Postoje današnji muslimanski daje, misionari, daje lepši izraz, pošto misionar može da bude i u negativnom kontekstu, koji smatraju da je privatni život Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame jedna od najneistraženijih oblasti njegovog života. Privatni život. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame je jedna od najneistraženijih oblasti njegovog života. Iako je sve to zabilježeno, postoju knjigama, knjigama historije, knjigo, knjigama hadisa, knjigama tefsira i tako dalje. Zato je potrebno da muslimani se ozbiljno pozabave ovom problematikom. Jer, pogotovo nakon industrijske revolucije, koja se desila krajem 18. i početkom 19. vijeka, kada su otkrivene prve mašine, prvi strojevi, u društvu općenito je ozbiljno ugrožena. Znači, industrijska revolucija je jedan od najzanimljivih događaja koji je obilježio ljudsku povijest. Jedna totalna promjena načina života. Zato ćemo vidjeti da industrijska revolucija dok je s jedne strane donjela ogromni hajčovječanstvu napredak Pogotovo druga industrijska revolucija, kada je uznapredovala sfera saobraćaja, komunikacija među ljudima, vidjet da je to jedne strane, s druge strane, ozbiljno je ugrožena porodica. Zašto? Jer je sam način života u industrijskoj revoluciji donio ogromne promjene, između ostalog, Hem je puno zaposlio čovjeka, kao muškarca, hem je i žena ušla u taj projekat, u taj proces. Tako da je porodica ozbiljno uzdrmana. I vidjećete da savremene zemlje, države, narodi, nacije, što je više razvijenija, to je svijest o porodici Slavija. Oni narodi ili one nacije, one zemlje, one države, koje mi po našem riječniku smatramo primitivnim za ostalim, tamo je porodica mnogo zdravija, nego u zemljama gdje se desio razvoj, napredak, industrijska revolucija. Zašto? Zato što je revolucija odnijela ogromne žrtve. Odnjela je užitak ljudima u pravom smislu riječi. Logično je bilo zaočekivati da kada je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio ljudima da imaju razne ugodnosti, pogodnosti, mnogo bolja sredstva komuniciranja, prevozna sredstva, mnogo bolje životne okolnosti, životne standarde, zaočekivati je bilo da će čovječanstvo krenuti pravim putem sreće u vinaloškom smislu da će mu imati mnogo bolji život, mnogo ljepši. Međutim, desilo se obratno. Desilo se suprotno. Ljudi su stekli ono što im treba od unjavuka, ali su primijetili da njihov život postaje suhoparan. Postaje sve više egoističan. Postaje otuđen remete se odnosi. I pogledajte, braćo i sestre, ne postoji nimet koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i koji možemo da se okoristimo, a da šeitan nije upleo prste i da taj isti u upotrijebi i za zlo protiv nas. Zato započinjemo ovaj naš seminar u muslimanskoj porodici o braku kaočvrstom za'ietu. Obraku kaočvrstom za'ietu. Tako ga je nazva u Kur'anu. U suri, an-nisa, Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa kejfe te'khoduunahu wa kad efbaa ba'dukum ila ba'd wa akhathna minkum mithaqan ghalifan. Kako da odnih dakle Uzmijete ono što ste im dali, misli na ženi. Normalno, kada ću više inša citirati i ajatekovi koji su prije ovoga, ali ovoga samo treba ovaj, ovaj 20. ajat sure, 21. ajat sure Nisa, samo da pojasnimo zašto smo se pozvali na ćeo zaviti. Nakle kako da uzmijete od vaših žena, nakon što ih otpustite, nešto što ste im dali i kako da tako post, postupite kad ste jedno s, drugom, s drugim živjeli imali ste međusobne tajnje koje ste otkli jedno drugome a one su od vas uzele čvrst zavjet mi fat valiv čvrst zavjet žene su dakle od vas uzeve čvrst zavjet emanet došla su vama u emanet da vi vodite brigu o njima zanimljivo je Allah subhanahu wa ta'ala, braću i sestri, samo je na tri mjesta ili u tri konteksta u Kur'anu zavijek, odnosno mithak, nazvao črstim, u Dalijifu, samo u tri konteksta ili na tri mjesta. Ovdje, kad govori o braku. I us, u istoj suri El Nisa, kad govori o ugovoru kog je Allah subhanahu wa ta'ala stopiо sa židovima. Da će poštujete Allahove propise. da Naše ovaj da nećete grešiti prema Allahu subotu i tako Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Va rafa'na fawqa humu tur bi mīsaqihi. Wa qulna lahum udkhulu udkhulū bābe sujdata. Wa qulna la ta'udu fi sabt" وَحَذْنَا مِنْهُمْ مِي فَاْتَنُ دَلِيْفَ I mi smo potigli iznad njih brdo, tur. Zbog zavjeta koju su dali. I mi smo im rekli, na kapju pognuti glava uđite. I još smo im rekli, o subotu se ne obriješite. I uzeli smo od njih čvrst zavjet, čvrsto objećanje. Znači da će to da poštuju. Znači, ugovor između naroda i Allaha. Dakle, u slučaju židova, jevreja. Allah ga je nazvao čvrstim. I još samo na jednom mjestu u suri al-Ahzab, kada govori o objavi koju je dostavljao Allahovim poslanicima, i to ovdje spomenja onih pet, ulu azimina rusur, najodabranja i poslanike, Allah je to nazvao čvrstim zavjetom. Kaže Allah subhanahu wa ta'u suri al-Ahzab, Wa ith akhazna minal nabiyyeena nisaatan wa minkum wa min Nuuh wa Ibraahiim wa Moosa wa Isa ibn wa Isa ibn Maryam wa akhazna minhum mithaqan galiiza Ikada smu uzeli od poslanika zavjet i od tebe Muhammeda i od Nuuh i od Ibraahiima i od Moosa i od Isa ibn Maryam uzeli smo od njih taj zavjet Ja vas pogledajte uz njegovom izražavanju u Kur'anu, poistovjetio sa onim što je sklapao od sporazuma ili ugovora sa Allahovim poslanicima i sa židovima. Otuda brak, kod muslimana u islamu, braću i sestre, ima posebno mjesto, ima posebnu ulogu. Znači, brak je kod nas na čelu Brak je princip. Brak nije osjećaj sam. Stare su generacije ulazile u brak iz principa, Iznačela. načela. Ta zelo žao. Elevo dud, elevo lud. Fe inimu kazirum bikum, kaže sa vama ovoljeno Ženite se. Onima koje volite, onima koje rađaj. Je ću se ja s vama ponositi. Nadmetati kod drugih poslanika da imam množko svoji sredbenika. Znači, brak je nešto što je kod muslimana na čelu. Jedna zajednici čvrs zamijet gdje je čovjek gledao da u njemu ustreći svoju suprugu, svoju hanumu. A hanuma gledala da ustreči svoga muža. Jer su u tome imali poticaj jer u tome su sticali nagradu savaka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je brak, braćom, bio stabilan, bio jak, bio jedna čitava institucija. Otuda u braku postavljenom na ispravnim temeljima, na ispravnim predpostavkama, na ispravnim premisama, čovjek i žena mogu da realizuju sve one intuitivne potrebe koje im trebaju. Sve ono što im trebava u braku imaju. Znači, brak je nekada bio načelo, princip. Danas je to ozbiljno ugroženo, ozbiljno poremećeno. Zbog toga je dobro, potrebno, nužno da mi, pogotovo kao muslimani, kao predstavnici Allahove vjere, sedmnici Kur'ana, što više uvodimo problematiku, odnosno seminare, teme, razgovore, dersove, predavanja na ovu temu. Pogotovo sa mladim bračnim parovim i sa omladinom koja je pred brak da se upoznaju sa ovim ili da se upoznaju sa tim kako Allah subhanu wa ta'ala tretira ovu problematiku. Šta je brak? Teret? Obaveza? Lišavate užitaka, izlaska sa društvima? Ili je brak Sredća za dovoljstvo i fizičký i psychičký odmor šta je vrak. Allahhranova ranana u surli rummu kad spomije čovjeka i ženu u kontekstu njegovih jeta omin ajati enhanatalekku min enfusikum razvádžali tesknu ilejha od njegovi da tre ajeta Dakle, znakova koji upućuju na njegovu veličinu je to da je od vas stvorio druge vaše. Da se uz njih smirite. Znači, brak je da se u njemu smirimo. Ua džale bejne kuma uedda te urahnem. I Allah je učinio da između vas u njemu bude ljubav i rahmat. Milost Tri stara. U braku se smirujemo. U braku je ljubav. I u braku je rahmet milost. Ima komentatora Kur'ana koji kažu ljubav dok su mladi. Dok ima onih tjelesnih poticaja jednog prema drugom A rahmet milost kad ostane. Kad više nemaju tih poticaja. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala u dvije riječi spojio harmoniju u braku i za mladost i za starost. Znači za šta je brak nama između ostalog? Sredstvo smirivanja. Hunne li basu lekum wa entum li basu One su vaša odjeća. A i vi ste njihova odjeća. Wallahu inna misrul lati alayhim bil ma'ruf i one imaju isto prava koliko i obaveza u dobru bil maruf. dobro da na isprava našim da se to dakle radi i odraže dakle govorimo o braku kao čvrstom zavjetu i našli smo zato uporište ge u Allahovoj knjizi u suri an-nisaa Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, govori o nekim izazovima u bravu. Lijepo je kad smo kod ovih kuranskih ajata iz Sura Nisa, da se vratimo i na dva ajeta prije ovoga. Jer Allah subhanahu wa ta'ala dotiče se u tim ajetima i nekih adeta loše tradicije koja je vladala kod Arapa prije pojave Muhamada s.a.w.a. Kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ja ihl'a dina amenu La jihillu lekum en tarithu nisa'a karha Vjernici Nije vam dozvoljeno da žene nastjeđujete nasilno bez njihove volje To je dakle bio adet prizlamske arabe Wa la ta'bulu hunne li t'hvhebu bi ba'bi ma a'teytu mu hunne illa je dozvoljeno da ih silite, da se odreknu nečega što ste im vi da dali, osim ako počine očiti razvit. Wa aširu hunne bil maruf, i s se ili prema se obhodite na lijep način. Fa in ker ihtumu hunne, fa asa en tekeru šej e ovo ješ allahu fii hajren kathira. A ako nešto kod njih prezirete, ovo je to Ako nešto kod njih prezirete, možda vi nešto prezirete, a u tome Allah dao veliki hajč. Pogledaj to Ti nešto prezireš kod tvoje hanume, a možda Allah u tome dao veliki hajč. I nastavlja Allah subhanovat a'ala pa kaže veća retomusti da ne zauđim me ka Wa hataytum ikhtahuna tinpara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhuuhu buhtanan wa isman mubeena Akoš ako želite da se u braku predstavite s njom da drugu ženoženite onda od odonoga što ste im dali ne uzimajte dakle hediju koju ste im dali bilo kao meh bilo kao nešto drugo ne možete da uzimate za da to uzimate ili il, da bilo šta od toga uzmete to je onda od četiri očito nas je očitane pravde i onda Quran se ako smo četiri na početku predavanja okefete khuduhu wa qad akhadha ba'dukum ila ba'd wa minhum mithaqa ghaliza kako da uzmete kad ste Jedno drugom tajne povjerili. A one su od vas čvrst zavijet uzeli. uzeli. One su od vas čvrst zavijet uzeli. Znači, jedan od adeta predislavskih araba je da se žena može nasilno bez njene volje naslijediti. Primjera rada. Umre čovjek i možem. Imao je sa sobom normalnu djecu od druge žene. Znači ostala je maća od toj djecu. Ta djeca ili njegove nj amidža, dakle njegova braća, imaju pravo da je nasilni, dostane kod njih tu. Znači kao robkinja. I Allah to dokida. I Allah dokida još jedan jako težak džahilijerski propis koji... Svi ba Ubijanje ženske njeci. O ćemo inšala malo opširnije kad budemo sutra govorili o zdravoj porodici kao temelju uspješnog društva, uspješne zajednice. Ali ćemo danas navesti nekoliko zanimljivih detalja inšala o ovom predavanju vezanih za neke od ashaba radijallahu Anhu kako su oni ubijali Žensku djecu. No, prije nego što odemo na tu tematiku, braćo, jako je bitno da kod ovoga govora o bračnom zavijetu ukažemo na to da Allah subhanahu wa ta'ala gleda na čovjeka i na ženu kao na dva ravnopravna je njegova stvorejna, ali ne i jednaka. Upam to dobro. Čovjek i žena su dva ravnopravna Allahova roba, ali nisu jednaka. Čovjek je muško, žena je žensko. Nisu jednaka. Ali jesu ravnopravna. Zbog toga, koje god muškarac ili žena, urade dobro. Allah subhanovat, ili zlo, Allah subhanovat, aće vas ono tome nagraditi ili kazniti, bilo muško, bilo žensko. Kaže Allah subhanovat, men amine salihan, min vekerin ev unfa, wa huva mu'min, ko bude radio dobro, muško ili žensko, a mu'min Mi ćemo mu dati, فَلَمُحِيَنَهُ حَيَاتًا طَيِّبًا daćemo da živi lijepim životom وَلَا نَجْزِيَنَمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يُعْنَلُونَ i daćemo im najljepšu nagradu zbog onoga što su uradili dakle ko dobro muško ili žensko a mu'mini znači Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje onaj ko uradi dobro najbedno kojeg je roda U je ke stalejo. Bitno da je mukli. Allahu mu to ukavleti. Allahu to prihvatiti. Zatim fastadza Allahu rabbuhum enni la udhiu 'amman 'amila minkum min zakarin aw unsa ba'dhukum min sure Ali Imran govori o dobama koji upućuju vjernici. Kaže u ovom omayetu, pa je Allah uslišao njihova do. Primio Ja vam nijednom od vas neću u propast te njegova djela. Sa jednom muško ili žensko. Ba'du kumim ba'd vista jedni od drugih. Zatim usul an nisa wa man ya'mal min as-salihat min zakan aw unsa wa huwa mu'min fa ulaihi yadkhuluna al-jannata Ko uradi ko radi dobro djelo muško ili žensko a mučme oni će ući u i neće im se ni malo zlova nasilja učiniti znači prihvjećamo da Allah subhanahu wa ta'ala izjednačava izjednačava i žene u njihovim pravima i obavezama Allah ali Allah zahtjeva od nas da muško i žensko nisu isto i to tako prihvatimo da muško i žensko Imaju različite uloge u životu na ovom svijetu. To je poprište borbe ideološke borbe danas. Je se pokušava nametnuti jedan sistem vrijednosti gdje su muško i žensko jednaki. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nam to ukazuje. Da muško i žensko nisu jednaki. Allah kroz povijest nikada nije poslao ženu kao poslanika. Allah je, subhanahu wa ta'ala, borbu na njegovom putu naredio muškarcima. Allah je naredio muškarcima da budu ti koji brinu o familijama. Koji vode brigu. Znači, postoje stvari gdje Allah, subhanahu wa ta'ala, tačno razgraničio ulogu muškarca i žene. I gdje se može tako jasno primijetiti. Zbog toga je dobro da imamo ove stvari na umu. Znači, islam je jednako jednakopravan, nudi jednaka prava, normalne obaveze, muškom i žensko. Ali islam kaže da muško i žensko nisu isto. Znači, ne može muškara zarađen. Koliko god operacija da pravi, to je nešto nakaradno. Ne može. Recimo, danas je vrlo aktualno I moderno, na recimo kojima volju ili potrebu da mijenja spol, ode kod lakara i mijenja spol. Promijene se ljudi. Žena vole da bude muško, muško vole da bude žensko, odbuk kod lakara imaju te operacije, promijene se. Nezelo onim koji je Allah Subhanahu Wa Ta'ala stvorio. Dakle, ovo je jako bitan <gled> moment, braću i sestre. Jer nam se na ovim stvarima prigovara, ukazuje da je Islam nepravedan, da islamo si zulom ženi po tom pitanju, mada Allah subhanahu wa ta'ala jesmo kaže da su čovjek i žena po pitanju prava i obaveza pred Allahom jednak, ali da čovjek i žena, muškarac i žena nisu isti. Različki su. Te žena s odno svojo, svojoj poziciji kakvu je Allah stvorio ima prava i obaveza, a isto tako i muškarac. Dakle, govorimo o tome obračnom obrak ko ko čvrstom zavjetu kog je Allah subhanahu wa ta'ala naglasio, naglasio u Kur'anu. Zašto ili na čemu se bazira ovaj čvrsti zavjet? Zašto čvrst zavjet i šta su njegovi temelj? Osnova je temelj ovog čvrstog zavjeta nalaze se u pravima i obavezama u braku o kojima ćemo inšala da govorimo u drugom predavaju. Ali isto tako čvrst brak ili ovaj mithal čvrst ovaj zavjet brak kao zavjet, ima i svoje tahsinat znači poželjne stvari u braku nisu stroga stroge obaveze neki striktna prava ali su lijepe stvari u braku gdje čovjek praktikujući to stiče sreću, zadovoljstvo i osjeća rahatluk, smirenost zato što ima porod, što ima brak. I o tome ćemo išava govoriti pred krajem ovog ili početku drugog dresa. Dakle, da malo ukažemo na jedno jako bitnu stvar, jedan bitan omenat iz života predleslamske araba a to je ubijanje ženske djece. I da se malo osvrnemo da li je taj adet zaista ukinut, da li ga u praksi danas ima. E, islamska ulena, a prije njih historičari, navode zanimljivo je jako puno detalja iz ove oblasti jako potvrđuju da ubijanje ženske djece nije bila osobenost Araba, nego je to bila osobenost nekih plemena. I čak što bilo je ashaba radijallahan hum za koje se navodi da su u džahivijetu spasili preko četiri stotine djevođe da budu ubijene. Spasili su ih. I su protivnici toga. Ali ono što je zanimljivo i što bilježi imam, što bilježi Atije Salim, dakle učenik imama Šankitija, šajha Šankitija koji je napisao poznati tefsir, savremni tefsir, Allahul Bajan fi i dhahel Kur'an bil Kur'an, dakle svjetiljke pojašnjenja u, u, u objašnjenju Kur'ana Kur'anom, u komentaru Kur'ana Kur'anom, jer je jako lijep tefsir, zanimljiv tefsir, Normalno, češen, kiti računovali, umroo prije nego završio taj tefsir. I onda je njegov učenik, njegov učenik ovaj Atije Salim, umro je do samabi ja u Medini studijama, matoualeh, da je jako vrijedan, ali završio taj tefsir. Nači ako ako presudim za vrijeme predavanja, ti jedan edi sustani završio predavanje. Šak. Ovaj završio je taj tefsir i kad govori u suri et takvir O, kod jata je velme udetu su ilet, bi enji zem bil utilet i kada bude mrtvo umorana djevočica, ka bude upitana zbo koje je grjeha ubina. Ta taj et komentariše naodi jakoko za nimvjiv događaj i života omra radijala. I naodidi is spomenje tu, da je ona radijala, nakon što je posto, nakon što je postao muslima, što je postao, dakle privatio Allahu uputu, da je znao da ispriča neke detalje iz te svoje prošlosti. I kaže, dvije stvari kad, kad se sjetim iz mojeg žahilijeta, jedna me rastlače, a druga me naslije. I kaže, ja sam bio od onih koji ubijao žensku djecu. I jedan kut sam ovaj, rekao svojoj ženi pripremi hčerku da je vodim kod mojeg prijatelja. Idem ovdje poslije prijatelja pa nekada ide sa mnom. I kaže ona je pošla sa mnom, ja sam je poveo tamo u kustinju, počeo da kopam ovaj rov, da ju ubacim u rov. I dok sam ja kopao, kaže, vjetar je nanosio prašine na moju kosu. I u mene, kaže, hčerkica prišla i Čistim i kosu. Zdanja prašao sa kose. Ja je, kaže, gledam, a ona nije sve za što rad uradim. Ja se mi, kaže, uzoj, spustio je dolje i potrebao je zemlju. Toga kad se sjetim, zaplačem. I druga stvar, praktikovao sam kad idem na spavanje da sebi napravim Boga od datula, od hurmi da me čuva dok spava. I onda kad ustanem i vidim da sam ostao zdrav, a ugladnio, ja datulu po datulu pojedem svoga Boga. I onda kad setim toga, gledam koliki je to Đahilijet bio. Navodi se da je način ubijanja te djece ženske bio raznolik. Ali ono što je zanimljivo jeste kako je šetan ubacio u njihovim glavama zašto da ih ubijaju. Kako im je to učinio lijepim. I nabode se dva razloga. Prvi razlog, strah da mu da ga čerka ne obroka. I drugi razlog, strah od nafakemu. Ovaj drugi razlog, on je i danas aktualan račun. Koliko žena abortira, usaglasno svoga muža, boje se biće puno djeci. Šta mislite, koliko samo našim čašnjama ima žena ubica svoje djeci? Na jednom kongresu u New Delhi prije 5 godine, 2005 umar, to držamo. Tema je bila prava majnina u svijetu. Između ostalog tretiran je problem žena. I nije o problematike. Dakle, jedan od tih učesnika iz Indije je naveo da u Indiji, samo u Indiji, godišnje po njegovoj procjeni i njegovim analizama i studijama koje, koje, koje je vodio, godišnje se ubije oko 50 miliona ženske djece. Što dok su utrovi majki, što dok su curice mali. On kaže, nisam siguran da je ovo predstavna brojka, ali ono što sam siguran jeste da se radi o nekoliko desetina miliona u savravenom svijetu. Znači, ubitstvo Slabi, nejaki, iz raznih pobuda, ono je, braćo sestra, aktualno i dan danas. Zato osupozoravam, upozoravam vam kažem, šuvaj moje mane, porode. I nemojte zbog strana od karijere i na da se upustite u ono što zovemo abortus. I to savjetujte drugima, jer je to očiti zoolog. Allah subhanahu wa ta'an se podučio jezikom poslanika sallahu alaihi wa sallam da u momenta kada se začne embrio u utrobi majke nakon četiri meseca dolazim u duša I to je živo biće, insan koji živi ima pravo na život. Mi ne imamo pravo da im uzimamo. Jedan lijev primjer, prije sam ga spominjao, veže se za saa sa sina Alinog, radijalahu anhu, poznatog velikana iz vremena džahilijeta. I on je došao u Resulu sallahu aleyhi wa i kaže o Allahu Resulemu žrtvao bi i oca i majku za tebe osavjetujme. Kažemo Resulsa Allaho Rehi Vesabeme O Saksa Savjetujem ti dobročinstvo prema majke i prema ocu a onda bližnji pa bližnji. Kažemo Saksa O Allaho Resuleta Uđah i lijetu Bio sam imućan, imao sam poziciju. I gdje god sam stigao da spasim žensko dijete da bude ubijeno, ja sam to uradio, platio bih, kupio bih ga i slobodio bih Kaže on, to mi se desilo sa četiri stotine djevojčice, a u drugoj predaji sa tri stotine djevojčice. I tada ga, je, tada ga je pitao o Allahov resule, da li će me Allah nagraditi za onu? Kaže mu Resulu sallahu adehi vevzve, ovo sam, sada. Islam, Allah će te zbog toga nagraditi. Što si radi u džahivijetu. Ti dobrih dijela. Prihibati Islam i postao je poznat. Znači, jedan od velikana plemena koji se borio da se taj džahivijetski, dakle adet, nerealizuje. Malo sam skredno sa, sa teme i zadnja, što mislim da je dobro da se ukaže da se ukaže ovaj na, na ovu stvar iz razloga što je danas borba za ograničenje potomstva, borba sa nekim našim nemirimo untar nas izražena i što ljude ne vode računa o tome, tako da je kod mnogih žena u raznim zajednicama ubiti djetost u nauku postala normalna stvar, nažalost. Dolazimo do govora ili do ukazivanja na nekoliko jako bitnih tačaka koje ćemo išala tretiramo u našem ovom druženju kroz ova dva dana. Kad budemo tretirali prava i oboveza u braku, što mislim da je jako bitno, obradit sedam tačaka gdje mislimo da je ključna uloga muškarca, muže, otce. A to je Kako da u porodici popunimo sve aspekte života koji su potrebni jednoj familiji da taj život bude dobar, kvalitetan, harmoničan, imanski popunjen, zadovoljan, dakle sretan i tako dalje. Neki daje su tu sve, dakle dobrovolnih, da kažemo ti obaveza i dobrovolji, nemetar koji koji je uzeo na se svoje pleća podelili na sedam sfera i kaže vam jedna od sfera na kojoj oi mora da porade čovjek i žena a muška odakle vožnje familije jeste imanska sfera da čovjek ima svoje aukte kad podučava familiju Ivan za tim psihološka sfera da čovjek obrati pažnju na stanja svehanumu. Srčana sfera i ovo vežu za ljubav. Kako da brašni supružnici jedno drugom ispoljavaju <tip> <tip> ljubav riječima. Ne samo tijelom, nego i riječima. Ima onih koji kažu da je ovo jedna od najslabijih oblasti kod našnji muslimana, muškaraca, muževa. Da su ovdje nesposobne da riječi izgovori. Žene govore mužu, ti si mi draga, te volim i tako dalje, ali muškarac to ne radi. To je istina, što mislite? Dobro. Četvrta sfera, naučna sfera. Da mužite kako brine o njegovoj familiji, da bude obrazovan. Peta sfera, društvena oblast u životu. Da muž brine da njegova familija bude osposobljena da može u društvu da nastupa zelo i da bude veoma korisna. Tjelesna sfera, pomislimo na bračne odnose u postelji, o tome ću više ova ekstra govoriti, i sfera ahlaka. Ili što mi kažemo da bračni drugovi, a muško muškovođa familije, da imaju oblast kada se podučavaju tu tim aspektima naše vjere. Rakajk ili ahlak, lijepo opođenje, lijepo ponašanje, od opođenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, do opođenja prema svim drugim stvarima u životu. I to ćemo inša Allah posebno, ako Allah bude odredio. Sada da prelazimo, da ukažemo tri jako bitna poimanja kad govorimo o brahku. I ovo je, braćo, bitno, značajno, da imamo na gulom. Jedno od velikih preprega. Prilikom razumijevanja braka i naših odnosa unutar bračne zajednice jeste kojem principu, kojem načelu se priklanjamo u razumijevanju ove problematike. Imamo tri sferi, tri pojma, tri teorije. Prva teorija je teorija feminizma. Gdje žena Svata svoju ulogu u braku i inače van braku, u njenim odnosima sa muškarcima, kao poprište borbe, nemilosodne borbe, gdje se ona mora izboriti za svoja prava. Jer joj je to muškarac oduzima. I ovo je danas podlato kao feminizam, vrlo je prošireno. Za nas, recimo, jako aktualno jeste klanjanje džume u Americi, ženom, tako, znate u kome se radi. Znam da neki koji su bili prisutni na nekim tim razgovorima sa tom ženom, i da na projeklo iz Holande, ali tako, amina vedu. Projeklo mi odale, ona je inače iz Afričke Sjemaja, ali je ovdje živjele, ja mislim, gdje ona se ljuti na Allaha, zašto Allah nigdje u ne kaže ona, nego on uvijek, kad govori o sve ne kaže hijenu, govori huven. I to zamjera Allah subhanahu wa ta. Dakle, totalna opijenost tim aspektom feminizma, dakle, ženskom problematiku. što je jako opasno. Inače, braćo, ja sam naveo prije da iblis prokletnik u svim nidmetima koje je nam je dao, uspio je da napravi jako dobre strategije, pute, načine kako da te nimete u potrebu tivinsana. Nači ovdje govorimo o polarizaciji u životu. I ona je prisutna ne samo na relaciji muško-ženskog, nego na mnogim drugim podjedama, u mnogim drugim sverama. Primjera rada. Imao polarizaciju na relaciji učenik i učitelj. Na relaciji radnik i šef. Na nacionalnim relacijama. Naci u svim sferama ćete naći našu polarizaciju. Učenik se bori da što bolje prođe, boji se da ga profesor ne zakine. Radnik se bolje boji da ga šef ne prevari, često se boji da ga radnik ne obmani i tako dalje. Naci šetanje uspio da u svim sferama našeg života ubarci ovu jako mutnu igru gdje ljude ljudsvažan. Imamo drugu teoriju. Naci ovo je vezano za žene za muškarci. A to je muška dominacija. Muslimani su, govorimo o nama, dakle, kuranski, kuranski izraz kar li žalu kao o amuna, ale nisa. Ljudi su ti koji vode vrigu o ženama. Mnogi su muslimani to pogrešno interpretirali. I shvatili su na to znači da je čovjek taj koji treba da komanduje u pravom smislu a zapravo sam izraz, što vam kasnije žala doći, na vriđaru kawamun, Kawam, znači onaj koji bdije nad nečim, koji vodi računa nad nečim. I od to da je ta pozicija čovjeka u muslimanskoj porodici tehničke prirode, gdje mora da postoji neko koje je glavnije, i pogledajte vraću zapadnog društva, u svim sferama života napravili su da ima koje je glavnije. Od onog vrtiča, do razni mali privatni firmi, preko raznih sportskih druženja, do klubova, do velikih firmi, do države. Tačno se zna ko je glavniji. I to ne smije da se prekrši. I na tome se temelji nije uspje. Zna se ko je glavniji. Odim svojoj firmi. Ne smiješ, zna se ko je šef. I njegova se mora sprovoditi. Je dino su napravili u familiji da nema glavni. I to je tragedija. Familija je jedina institucija gdje nema glavni. Ne kažu ima glavna žena, možda i to ima, ali ono što je bitno to je to je zanemareno, to je porodično. I to je vraćeno kod nas opasnosti. Što današnje čovjekanstvo i muslimani sve tu u praksu porodica je ostala bez glave. Sad naravno Muškjaci nekada i ljute, zašto nisu glavni? Dosta ima oni koji prigovore i kažu muškjaci privataju izazov porodice jako neozvitu. Ne on govorio. Od i nemaju pravo da se žale što nisu glavni. Jer tako se ne postave u životu. I treća teorija jeste teorija islama. Znači prva teorija nije teorija islama. Feminizam. Druga teorija, muška dominacija nije teorija islama. Treća je teorija islama, a to je brak gdje se čovjek i žena nadopunjuju boreći se da postignu sreću ovoga i onoga svijeta i gdje svoju ulogu u braku ne vide kao rivalstvu. نغوته كاللهو الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا نور الله هدينا الله عليه وسلم نكراي حديث سيس حديث بروبينيو وصحيح صحيح, صحيح الجاميه الصغير od imama Sujuti, od imama Albanija, koji je, dakle, djelo vezano za djelo imama Sujuti el-đame Sadih. Znači ono uradio sahih hadisa od tog djela, tako dakle, da sam hadisa uzimao iz te, iz te knjige. Kaže Resul sallallahu rehi vasallam hajrukum, hajrukum li ehli. Wa eme hajrukum li ehli. Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prijepoljac prema svojoj ženi. A ja sam najbolji svojim ženama. Inšalatelj, čast budemo govoriti o Resulu sallahu, ali se je kao uzvornom suprugu, vidjet braća čudene. Ima da se čudite zbog šta je poslanislava da radio. Čak šta ima oni koji kažu da je Resulu sallahu alaihi wa sallame ima hadisa dosta koji govore da prvo što uradi u kući na košto nazove selam jeste očisti ustav i svakom. Zašto to kažu? Da bih poljubio svoje žene, ali ustavili sami. Znači, kada budemo govorili o to, vidište braćo, kako je to život ispunjen raznim detaljima, dijelima, kojima je Resul sallahu alaihi wa sallam pokazao uzori tog supruga. Znači, najbolji oblas je onaj koji je najbolji svojim ženama. A ja sam najbolji svojim ženama. A šta kaže za žentu? Kada joj naredi, ona posluša. Kada je pogleda, ona ga razvesel. A kada je odsutan, ona čuva čast i ime. Samo dva hadisa, braćo i sestri, da ponesemo sa ovoga našeg druženja. Ova dva hadisa biće nam dovoljno da sebi mnogo pomognemo u životu. Znači, najbolji od vas je onaj koji je najbolji svojim ženama. A ja sam najbolji s svojim ženama, kaže Rasulusa, Allah, Aleyhi wa Dunja, sav dunja, kaže Rasulusa, onje je užitek. A najponi užitak na njemu je šta? Čestita. Čestita žena. Čestita žena. I sa ovim ćemo inšala bratišu da završi. Vrijeme za jezan, vrijeme za Kendiju ali još jedna napomene. Nijod jednog Allahovog poslanika. Salamatullahi wa salamu alayhim. Nije ostala biografija sira o njegovom privatnom životu kao što je to ostalo od Muhameda svadovolega sekunda. I to je nešto čime se ni jedna vjera, ni jedna teorija, ni jedna ideologija ne može ponositi. Naći imamo tačno životni uzor i ubrako kakav je bio naš poslanih Saradao Alijeva Srlena. Te ćemo inšala, treće predavanje je posvećeno njemu, Saradao Alijeva Srlena i detaljima iz njegovog života. I nadam se da ćemo zato imati dovoljno vremena, pošto je postajacije i to neće biti ugraničeno vremenski to predavanje, pošto ima jako puno detalja koje trebamo da iznesemo. Jako puno detalja koje trebamo da iznesemo. Bilo u planu da još neke stvari, kažemo, prije Kindije, ali smo se vremenski malo Ograničili, Allah je tako i dao da je veći nema i Kindije. Pa će Nišala, braćovi sestre, nastaviti kad bude pogodna prilika. Znači, sljedeće predavanje Nišala poslije, poslije Akšama, obzirom da sada najvjerojatni domaćini imaju neki, neki, neki svoji program, tako ili nemaju domaćini. Ako ima ako domaćini nema neki, neki svojih planova, poslije Kindije ja predlažem, možemo ostati da malo Razgovaramo kroz pitanje i odgovore. ako ne, onda ćemo dostaviti išava za prodavanje poslje akšama. Završit ćemo prodavanje išava na vrijeme, pa ćemo onda poslje akšama pripremiti ovaj razgovor, bit će pitanje ako želi da pita, i, to, i time ćemo išava završiti ovaj prvi dio naše druženja, a to je govor o braku koju čustovom zavijetu i brano i obaveze u braku. Time, time ćemo išava završiti, modaj će Allaho suh hanu, je ta dan koji stigrije, da da nas nagrade izbog ovog našeg prisutstva. إذن ودعني سيد شعور وغير وغسير والصلاة نقعد والصلاة وعليكم وبركاته <تصفيق> نور الله حدينا والفرحة حينا والبسمة غنينا والدنيا بدينا نور الله حدينا والفرحة حينا